Своєрідним компромісом можна вважати погляди на найдавнішу правду Фроянова. Він розглядає її як результат відносин київської та новгородської земель. На такий висновок його уповноважують згадки в кодексі «Русина» і «Слованина» як суб'єктів правовідносин. Коли б кодекс створювався лише для новгородців, слушно, зауважує історик, то згадування у ньому словенина було б зайвим. Так само зайвим виявилося б і згадування Русина, якби руська правда призначалася тільки для Києва. Отже, найдавніша правда створювалася як судовий кодекс для Києва і Новгорода, київської та новгородської земель. Із наведеним висновком можна погодитись, але він у жодному разі не заперечує того, що кодекс, як про це свідчить літопис, справді був наданий новгородцям, а також і того, що від свого виникнення він мав загальноруське значення. Адже на початку XI століття Київ і Новгород, по суті, уособлювали всю Русь. За якими законами жили в цих містах? За такими законами жили і по всій Русі, Сказане вище про приурочення місцеве або загальноруське «Руської правди» звичайно, має важливе значення для розуміння цієї юридичної пам'ятки але в даному разі нас більше цікавить, наскільки вона була адекватною відповіддю на ту надзвичайно напружену соціально-політичну ситуацію, що склалася на Русі на початку XI століття. Драматичні події в Новгороді, які передували походу Ярослава на Київ, показали, що ні життя, ні честь, ні майно новгородців не мали правового захисту. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що на Русі в цей час постійно перебували варятські дружини, котрі поводилися нерідко як окупанти. Певно, саме тому руська правда мала врегулювати насамперед правовідносини у сферах людської честі і гідності, майнової власності, а також і самого життя. Як свідчить уже перша її стаття, кровна помста за вбивство хоч і не скасовувалась, але значно обмежувалася, до того ж давала можливість замінити її грошовими штрафами. А ще не будь хто місця, то 40 гривень за голову. Відтепер, вірою, штрафом каралося вбивство не лише дружини, але й рядового новгородця, а відповідальним за дотримання цієї норми був князь. Адже саме йому мусив сплатити вбивця штраф у 40 гривень, щоправда лише у тому випадку, якщо у вбитого не знайшлося того, хто помстився б за його життя. Високі штрафи визначалися за образи, побиття і покалічення вільних людей озброєними дружинниками. Вони вчетверо перевищували звичайні штрафи за побої. Аналогічні норми поширювалися також на варягів, причому в даному разі потерпілий не обов'язково мусив показувати сліди побоїв. Достатньо було, щоб факт підтвердили два свідки. Звичайно, правда Ярослава захищала майнові права знатних новгородців. Переважна більшість цієї статей стосується майнових відносин, мір покарання за крадіжку коней, худоби, а також привласнення чужої челяді. Особливо обумовлені в кодексі права вільної людини. Хлоп, що за зіхнув наї честь та гідність, обкладався великим штрафом, який мусив сплачувати його хазяїн, а самого його карали побиттям. Час створення руської правди припадає на період першого і, як виявиться, невдовзі тимчасового князювання Ярослава в Києві. Помітно, що Ярослав поспішав із цією законодавчою акцією. Звичайно, він не знав, що часу у нього мало, і столиця Русі дісталася йому. Не назавжди, але, напевно, усвідомлював,